Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ дев'ятнадцятий. Гарлоу Шарп виглядав поскудно. Перепрошую, що довелося чекати так довго, – вибачився він. – Це якийсь судний день. Я радий, що взагалі потрапив сюди, – сказав Максвелл. – Отой твій цербер за столом не хотів мене впускати. Я тебе чекав, – сказав Шарп. Навіть не сумнівався, що рано чи пізно ти з'явишся. До моїх вух долітали деякі дивні історії. І більшість із них правдиві, запевнив Максел. Але я прийшов не через них і не з товариським візитом, бо дбаю, так би мовити, за твій інтерес, і це не відбере багато часу. Гаразд, у такому разі, чим я можу тобі допомогти? запитав Шарп. Ти продаєш артефакт, констатував Максел. Шарп кивнув. І мені Пітер дуже жаль із цього приводу. Я знаю, що ти був одним із тих, кого він найбільше цікавив. Але ж він покоївся у музеї роками. І з нього, крім витрішок цікавої публіки, не було жодної користі. А інституту часу потрібні не витрішки, а гроші. І ти добре це знаєш. В університету навіть снігу посеред зими важко випросити. А зиску з інших департаментів за ту чи іншу послугу як кіт наплакав. Гарло, я це все знаю. І ти з повним правом можеш його продавати. Я пам'ятаю, що університет не хотів дати ні копійки, щоби доправити його сюди. І всі кошти на цю справу були твоїми. І ми змушені були економити, просити, позичати, взявся пояснювати Шарп. Розробляли проекти за проектами, Добротні, серйозні проекти, які могли збагатити новими знаннями, новою інформацією. Проте, коли справа доходила до їхньої реалізації, то ніхто не брався їх фінансувати. Можеш собі таке уявити. Оця історія до твоїх послуг. І хоч би один зацікавлений. Всі бояться, що з їхніх голублених теорій завдяки яким вони заробляють собі на хліб з маслом, зостанеться пшик. Але нам треба звідки збрати гроші, щоб продовжувати працю. Чи ти гадаєш, що я в захваті від того, якими шляхами ми знаходимо додаткові кошти? Та хоч би у той цирк із Шекспіром у ролі головного блазня, що його ми організували, ну і так далі, так і таке інше. Мушу тобі сказати, що нічого доброго це нам не дало. Лише псуємо собі репутацію і призбируємо проблеми. Піте, ти собі навіть уявити не можеш, скільки в нас проблем. Візьмемо знову, для прикладу Шекспіра. Просто пішов собі, як звичайнісінький турист, помилуватися містечком. А я мушу сидіти тут, обризаючи нігті політті, і домислювати найгірше, що може з ним трапитися. Ти хоч можеш собі уявити, який гвалт здійметься, якщо такий геній, як Шекспір, не буде повернутий у свою епоху? Якщо би. Та я не сперечаюся з тобою, Гарлоу. перервав його Максел, щоб повернутися до свого. Я прийшов, щоби. Аж раптом з'явилася можливість продати артефакт. – не вгавав Шарп. – І продати за таку грошву, якої я не дочекаюся від цього університету навіть за століття. Ти мусиш розуміти, наскільки важлива для нас ця пропозиція. Це реальний шанс реалізувати ті проекти, що їх ми заморозили через брак коштів. Звичайно, я знаю про колишарів. Коли до мене прийшов Черчилль і почав обачно промацувати, що і як, я відразу зметикував, що він працює на когось закулісного, але в такі ігри я не граюся. Я серйозно притиснув Черчилля заявивши, що жодних перемовин не буде, поки я не знатиму, на кого він працює. А коли він мені нарешті назвав свого роботодавця, я на якийсь час заціпенів, але потім продовжив перемовини, позаяк знав, що це унікальний шанс отримати пристойне фінансування. Та за такі гроші, Піте, я б домовлявся хоч і з самим чортом. – Гарло, все, що я хочу попросити, – сказав Максвелл, – це щоб ти почекав з угодою і дав мені трохи часу. – Часу? Часу для чого? «Мені потрібен артефакт». «Тобі потрібен артефакт. Для чого?» «Я можу його продати за планету», – пояснив Максул. «За планету повну знань, записаних знань. І не з одного Всесвіту, а двох знань, здобутих упродовж 50 мільярдів років». Шарп нахилився далеко вперед, а потім знову відкинувся на спинку крісла. «Ти серйозно, Піте? Ти не шартуєш? Я чув краєм вуха диковинні плітки, де фігурував ти». Наче вас було двоє, і одного із вас було вбито. І що ти уникаєш репортерів, а може й поліцейських. І що ти вчудив якусь веремію з адміністрацією. Гарло, я міг би тобі розповісти все достеменно, але суті справи це не змінить. Ти, напевно, мені не повіриш. Але те, що я кажу, є правдою. Я можу купити планету. Ти маєш на увазі для себе? Ні, не для себе, для університету. Саме тому мені потрібен час, щоб мати можливість зустрітися з Арнольдом. «І домогтися його згоди?» «Пійте, ти не маєш найменшого шансу. Я чув, що ти розбив глека із Лонгфелло, а Лонгфелло тут усім верховодить. Навіть якби ти мав офіційну пропозицію...» «Вона офіційна. Кляну, що офіційна. Я говорив із мешканцями планети, бачив деякі записи». Шар покрутив головою. «Ми з тобою дуже давні друзі», – сказав він. «Я можу для тебе зробити майже все. Але в цій справі нічим зарадити не можу. Не можу позбавити інститут такого шансу». Крім того, побоююся, що ти прийшов запізно. Запізно? Домовлена сума була переведена на наш рахунок десь після обіду. Коли Колишері дістають артефакту володіння завтра вранці. Вони хотіли забрати його одразу, та виникли проблеми з організацією транспортування. Максвелл сидів тихо, вражений почутим. Гадаю, що ця справа закрита, сказав Шарп. Сам бачиш, що я вже нічим допомогти не можу. Максвелл почав підводитись, а потім знову впав у крісло. Гарло. А якщо я зможу зустрітися з Арнольдом сьогодні і переконаю його, щоб він заплатив стільки ж? Не сміши мене, сказав Шарп, бо він зумліє, коли ти озвучиш суму. Вона настільки велика? Так, настільки велика, підтвердив Шарп. Максел повільно підвівся. І ще одне тобі скажу, промовив Шарп. Ти, як їм дивом, дуже незле настращав колишара. Черчилль приперся сюди сьогодні вранці злий, аж у роті чорно, і почав вимагати, аби ми завершили угоду негайно. От якби ти зустрівся зі мною раніше. Ми могли б вигадати щось, хоча поняття зеленого немає, що б це могло бути. Максвел уже хотів було йти, але завагався, а відтак підступив до столу, за яким сидів Шарп. Ще одна річ. Про подорожі в часу. У Ненці Клейтон є картина Ламберта. Я чув про це. Там на задньому плані камінь, що стоїть на вершині пагорба. Я можу поклястися, що той камінь – артефакт. Обкаже, що створіння на картині схожі на ті які він пам'ятає з часів свого неандертальства. Власне, ви знайшли артефакт також на пагорбі в юрський період. Як міг Ламберт знати про те, що він стоїть на горі? Артефакт знайшли через декілька століть після смерті художника. Гадаю, Ламберт бачив артефакт і творіння, яких він намалював. Мабуть, він здійснив подорожами за Зой. Були щутки про такого собі Сімонса, чи не так? «Я розумію, куди ти хилиш», – сказав Шарп. «Але це малоймовірно. Сімонсон у 21 столітті справді декілька разів пробував здійснити подорож у минуле, і деякі з тих проб були навіть успішними, але він сам визнавав, що в нього проблеми з контролем. Існує легенда, що він загубив у часі одну чи дві людини, відправив їх у минуле і не зміг повернути. Його успіхи на цьому поприщі завжди викликали сумнів. Із нотаток Сімонсона, принаймні з тих, які є в нашому розпорядженні, нема жодного пуття. Крім того, він не залишив і ніяких публікацій. Про свої експерименти він нікому не розповідав, позаяк вважав, що подорожі в часі стануть золотою жилою, що він зможе укладати угоди про доставку техніки для наукових експедицій, організацію полювання на великого звіра і так далі, і тому подібне. Зрештою він навіть планував відправитися у доісторічну Південну Африку, щоб поживитися на діамантових полях Кімберлі. Тому й тримав усе в таємниці. І тому чогось певного про його винахід не знає ніхто. Але ж це могло бути і насправді не полягав Максвелл. Час бігається. Сімонсон і Ламберт були сучасниками, і крім того, у стилі Ламберта відбувається докорінна зміна, так наче щось трапилося. Цим щось могла бути подорожу у часі. Звичайно, таке могло бути насправді, згодився Шарп. Але б я не поставив на цю версію ні копійки. Розділ 20 Коли Максвел вийшов з інституту часу, Небо було вже засіяно зірками, а від вітру потягувало нічним холодком. Велетенські в'язи на тлі яскраво освітлених вікон у будинках навпроти скидалися на згустки безпросвітної черноти. Максол мерзлякувато пощулився, підняв комір куртки, застібнув його біля горла і почав швидко сходити вниз до алеї. Перехожих у цю пору було обмаль. Він раптом зрозумів, що наче вийшов із голодного краю, а тоді згадав, що від самого ранку і різки в роті не мав. І тепер, коли всі його надії розтанули, думка про їжу його навіть потішила. Він був не тільки голодним, подумалося йому, але бездомним, бо не міг повернутися до ОПА, якщо хотів уникнути газетярів. А втім, тепер у нього нема причин їх уникати. Розповівши їм зараз свою історію, він би нічого не здобув і нічого не втратив. Проте його пересмикнуло на саму думку про зустрічі з ними, бо уявив, то недовіру на їхніх лицях ті ні до ладу, ні до прикладу питання, а найпаче той єзуїтський стиль, у якому буде написана його історія. Він зійшов униз і тепер зупинився посеред алеї, роздумуючи, куди податися. Він марно силкувався згадати, чи є десь тут поблизу кафе або ресторан, що їх оминають його факультетські знайомі. Сьогодні він чи не вперше не хотів нікого бачити, а ще більше відповідати на їхні запитання. Щось несподівано зашилестіло за його спиною. І він, швидко розвернувшись, зітнувся лицем до лиця із з духом. «О, це ти!» – вигукнув Максвелл. «Я чекав на тебе», – сказав дух. «Ти там дуже довго був». Я мусив чекати, а потім дійшло до розмов. «І є якісь успіхи?» «Жодних. Артефакт продано і за нього заплачено. Количар забирає його завтра. Побої, що це кінець». Я міг би спробувати зустрітися з Арнольдом сьогодні ввечері, але сенсу в цьому нема. Уже нема, навіть найменшого. «Об тримає для нас столик. Ми собі подумали, що ти, мабуть, голодний. Я нині ще й росинки в роті не мав», – зізнався Максвел. «У такому разі я покажу дорогу». Вони звернули з алеї, і дух повів його якимись бічними вуличками та провулками, і вів, як здавалося Максвеллу, цілу вічність. У цьому закуточку, – пояснив дух, – ми не зустрінемо чужих очей. І страви там стерпні, та й віски як задурно. Так принаймні запевнив об. Діставшись нарешті до місця призначення, вони спустились по металевих сходах у підвал. Максвелл відчинив двері. Усередині було темно. Десь із-за спини долинали запахи кухні. «Вони тут готують по-домашньому», – пояснив дух. «Ставлять усе на стіл, і кожен сам себе обслуговує. Опу це надзвичайно подобається». За столика, що стояв у глибині приміщення, виросла кремезна постать Опа. Він помахав їм рукою. Максвелл окинув поглядом «зал» у якому сиділо десь із півдюжини людей. «Я тут», – закричав об, – «і тут ще дехто зачекався на тебе». Максвелл рушив у вказаному напрямку, а слід за ним і дух. Спонад столика на нього дивилося обличчя Керол. У у напівтемряві сидів іще якийсь бородань, обличчя кого видавалося знайомим, хоча він і не міг пригадати звідки. «Наш сьогоднішній гість», – оголосив об, – «містер Вільям Шекспір». Шекспір піднявся і поручкався із Максвеллом. Крізь бороду зблиснула білозуба усмішка. «Почитаю благодаттю», – виголосив він, – «що випав мені благосний жереб спізнатися з такими відрадними і розбишакуватими хлопцями». «Наш Барт мізкує над тим, як би оце залишитися тут назавжди», – повідомив Об. «Йому сподобалося в нас». «Ні, тільки не Барт», – запротестував Шекспір. «Я забороняю вам так мене прозивати, бо я є ніким іншим, як чесним різником і шерстяником». «Та це лише обмовка», запевнив Об. «Ми так звикли». «Так-так, я знаю», відповів Шекспір. «Досить одного блуду, щоби той проклав стезю для легіону інших». «Прошу залишитися з нами», сказав Максвелл, а тоді, позирнувши на опа, запитав. «А Гарлоу знаєш, що він тут?» «А дай, що ні», відповів Об. «Ми вжили заходів, аби ніхто не дізнався». І «Я зірвався з повідця», самовдоволено усміхаючись мовив Шекспір. Але з помічу, за котру щиро вдячний». З помічю, сказав Максвелл, дав би собі голову відтяти, щоб дізнатися, хто надав ту поміч. Чи ви блазні навчитеся колись. Піте, годі, втуртувався Керол. Як на мене обчинив дуже шляхетно. Той бідний чоловік з іншої епохи хотів лише побачити, як зараз живуть люди, але. Давайте краще сядемо, сказав дух до Максвела. У тебе вигляд людини, якій доконче потрібно прийняти чогось міцного. Максвелл сів біля Шекспіра, в крісло навпроти нього. Оп, протягнув Максвелові пляшку. «Давай», – заохотив він. «У нас тут без церемоній, і не заморочився через склянки. Тут усі свої». Максвел підняв пляшку до губ і не відривався від неї досить довгенько. Шекспір спостерігав за ним із захопленням, а коли він закінчив пити, промовив. «Не можу надивуватися із сили вашого духу. Я ковтнув із цікавості сливе нічого, і мене заледве у три погибелі не скрутило». З часом звикнете», – підбадьорив Максвел. «Але цей Ель, – мовив Шекспір, показуючи пальцем на напівпорожню пляшку пива, – ото нектар, благосний на смак і благотворний для шлунка». з крісла Шекспіра вибрався Сильвестр і, простягнувшись поміж кріслами, поклав голову Максвелліві на коліна. Максвелл почухав його за вухом. «Котик вам не заважає? – поцікавилася Керол. – Ми з Сильвестром друзяки, – відповів Максвелл. – Ми пройшли випробування бойовиськом. Ви ж, мабуть, не забули, як учора ввечері ми стояли стіною супроти Щара і здобули таки перемогу. У вас задоволений вигляд, зауважив Шекспір. Звідси я можу виснувати, що ті справи, про які ви клопоталися і які настільки вас затримали, вирішилися напрочуд успішно. Вони не вирішилися взагалі, відповів Максвелл. А єдиною причиною мого м'якосердного настрою є те, що перебуваю у такій приємній компанії. Ти хочеш сказати, що Гарло відхилив твою пропозицію? Вибухнув Об. Не захотів дати навіть одного чи двох днів часу. Він не міг уже нічим зарадити, пояснив Максвел. Гроші переказані і завтра зраненька, коли шар забере артефакт. У нас знайдуться способи, таємничим голосом заявив Об, щоб він змінив думку. Уже пізно, сказав Максвіл. Він не може дати заднього ходу. Позаяк угода завершена. Він не поверне грошей і він не порушить слова. А якщо в тебе на думці те саме, що і в мене, то йому. «Достатньо буде скасувати лекцію і повернути гроші за квитки». «Так, твоя правда», – погодився Оп. «Ми не знали, що угода вже укладена. Подумали, що це був би сякий-такий козир у перемовинах». «Ви зробили, що могли», – сказав Максел. «І я вдячний вам за це». «Ми подумали, – вівдалі Оп, – що якщо зможемо виграти день чи два, тоді би пішли маршем на пагорб, увірвалися в будинок і розтлумачили все Арнольду. Але тепер уже й справді, напевно, запізно». Отож, хлебни ще трохи і передай пляшку мені. Максвел так і вчинив. Тим часом Шекспір покінчив зі своїм пивом і торохнув порожню пляшку об стіл. Керл підібрала трунок вопа і на кілька дюймів наповнила ним свою шклянку. Мені байдуже, як ви всі поводитеся, сказала вона. Але особисто я ще не скотилася до абсолютного варварства, тому питиму зі шклянки. Пива, ривнув Оп. Ще пива для нашого важного гостя. Я вдячний вам, сер, сказав Шекспір. Як ви взагалі віднайшли цю корчму?» – поцікавився Максвелл. «Я знаю багато цікавих місць у цьому містечку», – пояснив Оп. «Це було саме те, що нам потрібно», – додав дух. «У пошуках нашого приятеля інститутські перевернуть усе догори дном. Гарлоу сказав тобі, що Шекспір зник?» «Ні», – відповів Максвелл, – «але він здавався дуже напруженим. Згадував, що переживає, але з його вигляду було важко щось виснувати. Це такий людський тип» котрий сидітиме на вершечку діючого вулкану і навіть оком не кліпне. А як там газетярі? Усе ще полюють навколо халупи. Об заперечливо покрутив головою. Ні, але вони повернуться. Прийдеться шукати для тебе якийсь інший сховок для ночівлі. Гадаю, що тепер я міг би і зустрітися з ними, сказав Максвелл. Рано чи пізно я і так розкажу їм свою історію. Вони тебе на клапті порвуть, попередила Керол. Об мені розказав, що в тебе нема роботи і що Лонгфелло має зуб на тебе. Тобі зараз не потрібна така реклама». це тепер немає сенсу», – відповів Максвелл. «Єдина проблема, що саме їм розповісти». Усе, порадив об. «Розкажи їм усе. Нехай вся галактика знає, що втратила». «Ні», – заперечив Максвелл. «Гарло, мій друг, я не можу нашкодити йому». Офіціант приніс пляшку пива і поставив її на стіл. «Одна пляшка?» – розізлився Оп. «Що ви хочете сказати цією однією?» Нещасною пляшечкою. Шорую назад і принеси цілий ящик. Тут у нашого друга щось деренчить у горлі». «Ви не замовляли», – почав виправдовуватися офіціант. «Звідки мені було знати?» Він розвернувся і подався виконувати замовлення. «Ваша гостинність просто безприкладна», – сказав Шекспір. «Але побоююсь, я відволікаю вас у такий клопітливий час». «Так, трохи клопотів у нас є», – відповів дух. «Але ви нам жодною мірою не заважаєте». Ми раді, що ви у нашій компанії. Обсказав, що ви збираєтеся залишитися в нашому часі, що плануєте обжитися. Це правда? – запитав Максел. У мене зуби в кепському стані, – зізнався Шекспір. Вони геть розхиталися і час від часу болять нестерпно. Я припускаю, що тут є ловкі умільці, котрі можуть безболісно повитягувати їх і виготовити натомість нові, які би замінили мої теперішні. Так це можна було би зробити, – підтвердив дух. У мене вдома залишилася сварлива дружина, продовжував Шекспір. І я не дуже маю охоту до неї повертатися. Крім того, ель, який ви називаєте пивом, ви істинно божественний. Нічого лівшого мені ще не доводилося пити. А ще я чув, що ви заприязнилися із губленими та феями, і я з цього також не можу надивуватися. І сидіти за одним столом із духом, це взагалі не вкладається мені в голові, хоча здається, що саме тут потрібно докопуватися до кореня істини. Прийшов офіціант із ящиком пива і виклав пляшки на стіл. «Ось!» – буркнув він бредливо. «Цього мало би вистачити, принаймні на якусь часину. Кухар сказав, що вечеря скоро буде». «Здається мені, що ви не плануєте бути на власні лекції», – констатував Максвелл. «Безперечно», – підтвердив Шекспір. «Бо якби туди прибув, то відразу по її закінченні мене б повернули додому». «Якби вони зараз дотягнулися до нього своїми лапами», – сказав оп, – «то вже не випустили би ні на мить». «Але як ви зароблятимете на прожиток. – запитав Максвелл. – У вас немає здібності, придатних для нашої епохи. – Бігме, я щось вимислю, – сказав Шекспір. Людський розум за потреби сам знаходить відповіді. Прийшов офіціант з підносом, викладеним найтками, і взявся виставляти тарілки. – Сильвестра! – лише стигла крикнути Керол. Різко підвівшися з з передніми лапами на стіл, котяра вже встиг охопити з тарілки два шматки запеченої телятини з реберцями. І так само миттєво він зник під столом, Тримаючи у паші свою здобич. Котик теж зголоднів, мовив Шекспір, схопив, що міг схопити. Коли йдеться про їжу, пожалілася Керол, він забуває про будь яку пристойність. З під стола почулося хрускотіння кісток. Пане Шекспір, звернувся Дух, ви є вихідцем з Англії, а саме з містечка на Ейвені. То є напрочуд приємний для ока край, сказав Шекспір, але залюджений чомусь сами лише покидьками. Там до столиха дичекрадів. «Драпіжників, горлорізів, харцизяк та всякої іншої тварі по парі. «Але мені чомусь пригадуються лебеді, що плавають по річці», – сказав дух, «і плакучі верби вздовж її берегів». «Ти що з дуба впав?» – заволав об. «Як ти можеш пригадувати?» Дух велично підвівся з крісла, і було щось таке в цьому порусі, що змусило всіх втупитися в нього поглядами. Він здійняв руку, хоч і не мав рук, а лише рука в плаща, якщо це був плащ. Його голос залунав настільки приглушено, наче відлунював із якоїсь безодні. Я згадав, – сказав Дух. – Після стількох літ без пам'яті я згадав. Я або забув, або ніколи не знав, але тепер я знаю. – Велебний духу, позвався Шекспір, – ваше поводження є вельми дивним. Що за напасть запанувала над вами? – Тепер я знаю, хто я, – тріумфально виголосив Дух. – Я знаю, чий я Дух. – Ну, дякувати Богу за це, – мовив Об. Нарешті ми вже не будемо чути твого скіглення про втрачену спадкоємність. «І чим же, якщо ваша ласка є духом?» – поцікавився Шекспір. «Вашим!» – тремтячим голосом промовив дух. «Тепер я знаю, знаю достеменно. Я дух Вільяма Шекспіра!» На який час запала могильна тиша, а потім із горла Шекспіра вигрався притлумлений зойк перестраху. Він в одному мить зірвався із крісла, переплигнув через стіл і помчав до дверей. Стіли з гуркотом упав на Максвела, і той бер на знак разом зі своїм кріслом. Край стільниці притиснув його до підлоги, а через мить миска з підливою накрила обличчя. Максвелл якось вивільнив руки і намагався витерти підливу, звідки зверху чувся дикий рев опа. Трохи протерши очі Максвелл вибрався з-під столу і став на ноги. З його лиця й волосся продовжувала скрапувати підлива. На підлозі поміж порозкудуваної вечері безтямно сиділа Керол. Довкола перекочувалися пляшки з пивом. У куханих дверях, узявшись у боки, вовваніла кухарка, опасисте бабище з руками окоренками і патлами замість волосся. Сильвестр, поки всім було не до нього, давав раду м'ясу, спішно рвучи його на шматки і відразу шковтаючи, шкотильгаючи відхідних дверей, повернувся об. Наче крізь землю запалися, сказав він, як перший, так і другий. Він подав руку керол і допоміг їй підвіститися. Той проклятий дух розлючено промовив він. Ему важко було промовчати, навіть якщо згадав. Але він навіть не здогадувався, сказала Керол. Не здогадувався дотепер. Лише оця зустріч пробудила щось у ньому. Можливо, якісь слова Шекспіра? Він стільки літ намагався розгадати цю таємницю. І от нині його накрило. Але на цьому кінець, заявив Об, Шекспір тепер завжди буде на втіках. Може, дух помчав за ним, припустив Максвелл, щоби зупинити його і повернути до нас. Зупинити його, яким чином? – запитав об. Якщо Шекспір побачить, що за ним женуться, то встановить світловий рекорд із бігу з перешкодами.